Kettő hete, hogy közben jönnek, kis nyulakat fogok felköhögni, meg fújom az orromat, meg elő, hogy készüljetek fel jó? Nem ez lesz minden idők legfontosabb tanítása, de az igyekszek túlélni, meg majd emlékezni is. Köszönöm, a vizet! Kettő hete, ugye, megnéztük az egész Nehémiás könyvének, meg igazából Esdrás könyvének is a az előzményét, meg Malachias könyvének is az előzményét megnéztük, meg a utózmányát is megnéztük, meg az egész, ugye emlékeztek, kaptunk egy képet, hogy, hogy miért rombolták le Jeruzsálemet, hogy volt a, ez a babiloni fogság, hogyan volt a templomnak, meg a várfalnak így az építései történelmileg, és utána ugye megnéztük azt, hogy, hogy Malakiáson keresztül Isten hogyan szól még utoljára, még Krisztusről utoljára a zsidósághoz, és utána ugye jött egy 400 éves csend, amikor Isten nem szólt egy szót se, és a következő szó, az pedig, az pedig vagy hát a következő kijelentés Istentől az pedig ma a keresztelő János volt, aki azt mondta, hogy most 400 évet vártatok rá, de ami most jön, az, az nagyot fog durranni, és én arra sem vagyok méltó, hogy annak a, a nagy a, cip, a, a cipőfűzőjét kikös vagy bekössen, vagy beadta a ígyet. És hát ez ez a nagy duramás volt Jézus, akik ugye múlt héten innen peltetek, tettünk, tettem otthon. És és nagyon jó az, hogy hogy hogy hogy az egész evangélium, meg, meg, meg maga a feltámadás, meg Krisztus személye, meg az apostolok, meg, meg mindenütt a Bibliában olvasunk az igazából Isten, Isten szeretetének, és, és, és az ő megbocsátásának és az ő, az ő... nem is tudom, mit, mi lehet erre jó szó. A szerelem az nagyon nyálas kifejezés, de talán ez a jó kifejezés, hogy ennek a kifejezése. Mm. És uh, nehémiás könyve az egy ilyen nagyon speciális ilyen szempontból. Mert ö, olyan, azt a pillanatot fogja meg, abban a pillanat, azzal kezdődik, amit, hogy, amint, hogyha egy, egy házastárs megcsalta volna a másik felet, és visszamegy bocsánatot kérni, így hirtelen ránehezedik a bűne, hogy ő mit tett. És ö, ezt fogjuk most megnézni a Nehémiás könyvének első fejezetében, hogy, ö, hogy mi volt? Tehát hogyan, hogyan mutatkozott meg ez az egész Nehémiás szívében? Nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy mennyi mindent lehet abból tanulni, hogy valaki sír és imádkozik. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes. És kezdjünk is bele Jó Nehémiás könyvvel, ha pedig nem gondolta volna valaki. Első fejezet, első három versét fogjuk Tehát Nehémiás egy 1, 1 3 ig Nehémiásnak hakaljál fiának beszédei. A 20. esztendő kiszlév havában, amikor Sur várában voltam, hozzám jött egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány júdából való férfi. Tudakozottam tőlük a fogságból maradéként megmenekült judaiak felől és Jeruzsálem felől. Azt mondták nekem, a fogságból megmenekült judaiak maradéka ott, abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban van, azon felül Jeruzsálem vár fel, a csupar és kapui pedig tűzben négtek el. Alapvetően nem egy vidám három verset olvastunk el, amikor is Nehemias megkapja azt a hírt, hogy, hogy, hogy az egész szent város, Isten, Isten kiválasztott helye, ahol azt mondja Isten, hogy ahol én lakni fogok, az ígéret földjének a legigérhetetesebb, legcsúcsa, az romokban hever. És akik ott laknak, ott laknak judaiak, azok pedig megaláztatásban van részük és, és hatalmas nagy szegénységben vannak. És érdekes, hogy, hogy Nehényes ugye hol volt, az a Susán nevű település, ez így most semmit nem mond nekünk, még hogyha nem tudom, Balmazújváros, nem hiszem, legalábbis nekem nem sokat mondta, hogy hol van. Na most Susán az még messzebb van, mint Balmazújváros, bárhoz is legyen Balmazújváros. Ha magatok elé képzeljétek a, a közel-keletnek a térképét, ugye van a nagy arab, arab, arab félsziget, tudjátok, az az ilyen kicsit ilyen balta formájú valami. Ö, és ö, ugye van Ázsia, ugye így mutatom, itt van Ázsia, itt van az arab itt közül itt van Afrika. vagy itt valahogy, hát így kicsit így el, hogy is mondjam, nem, nem, a teljes igénye nélkül. Ö, és van ez a Perzsa nevű dolog, Kubaiti háború, meg ilyesmik. Szerintem nagyjából sejtett, hogy olaj van, meg arabok vannak ott. Annak az öbölnek, a, attól 250 km-re van ez, Irán és Irak határánál, a mostani Irán és Irak határánál. Tehát van egy zsidó fickó, aki a jelenlegi arab világ közepén van, Sursánban, Sursán pedig az akkori perzsa birodalomnak volt a fővárosa. Nagyon érdekes volt egyébként. Annyira Nem tudom, hogy miért, milyen megfontolásból, de nem volt várfala Susannak, hanem maga a kastély volt egy erődítmény. Tehát maga a kastélynek voltak akkora falai, hogy az már önmagában olyan volt, mint egy vár. Nem volt klasszikus értelembe vett városfal. Tehát ott van így így a, a perzsa birodalomnak, az akkori világbirodalomnak a központjában. Meglátjuk majd azt, hogy Nehemias a főember volt a, az egész országban, ő volt a, a legbelső körnek, a leg befolyásosabb embere, és, és, amikor, és azt, azt olvassuk róla, hogy, hogy jöttek hozzá ez a hanáni és vele együtt néhány férfi, és ő arról tudakozódik, hogy, hogy mi a helyzet a néppel, mi a helyzet azok, azzal a csoporttal, akik, akiket teljesen tönkretettek, ugye emlékeztek két a hát, megnéztük, hogy mindenkit elvittek, az összes vezetőt, az összes katonai vezetőt, az összes, harc edzett, az összes harcképes férfit, elvitték az összes munkásembert. Mindenkit elvittek, csak a szegényeket hagyták ott. Csak a szegényeket, és leromboltak mindent. És ott van ez az ember, és mondhatná azt, hogy, hogy így nem foglalkozok azzal, hogy, hogy most mi van a volt népemben, tulajdonképpen nekem itt egy új életem van. Nem is olvassunk róla, sem az apjáról, hakaljáról, sem Nehémiásról, nem olvassunk előtte. Tehát nem tudunk nagyon sok mindent az előéletéről, hogy ő már ö, zsidó, tehát ö, ö, a területén született -e, vagy ott született a fogságban? Nem tudunk róla sok mindent, legalábbis én, nekem nem sikerült kiderítenem. És mégis ott van a szégyen, egy érdeklődés a föl, hogy mi a helyzet a népemmel. És ki is használja lehetőséget, amikor mennek, és hát nem egy jó, jó hírt kap. Ugye az, hogy, hogy a nép az nyomorúságot és gyalázatot szenved, ami egyik se jó, tehát még együtt. És a városfalai pedig tele vannak résekkel, ergo semmi értelme, ez olyan, mint lenne egy fürdőkád, aminek van egy nagy az alján, szép-szép, de igazából nem tud arra használni, amire van. A város falai résekkel tele voltak, egyszerűen képtelenség volt megvédeni, plusz egy nép, amelyik nyomorúságban is gyalázatot szenved, hát az mindenre gondol, csak nem marad hogy a város védje. És elégtek a kapui, nem tudod bezárni, az megy be a városba, aki akar. És... Ugye emlékeztek arra, hogy, hogy, hogy ez az egész, ez a perzsa, két perzsa megszállásnak is az eredménye. Mindent elpusztítottak. Ezt kicsit próbáljátok meg úgy elképzelni, hogy vagytok mondjuk, nem tudom, valahol, valami jó távoli, de azért nem túl romantikus helyet, mondjuk, mit tudom én, az tajgákon vagyunk, és Magyarországot feldúlták. Vagy mondjuk Győr, jó legyen, mert Győrnek is volt városfala valamikor. Győrt feldúlták, elvittek mindenkit, leégették az egész várost. Ugye emlékeztek, hogy azt olvastuk, az összes házat, tehát ahol éppen laktok, azt a házat is. Mindenkit elvittek, aki, aki egy picit is tudott volna valamit tenni a város újraébítésért. Az összes vasút is itt felszették. az összes higat felrobbantották, a vízműveket szintén. Úgyhogy már néhány elvíz már elmosta az egész város, és te ott vagy az észtajnákon, egy városban, mondjuk, jó, van valami, elkezdted, van ott már életed, vagy nincs életed, de hogy, majd, hogy így beindult a karriered, vagy letelepettél, vagy nem telepedtél le, igazából mindegy, de hogy jönnek hozzám magyarok, és ott van benne a vágy, hogy jó, lenne tudni, hogy mi van, olyan jól lenne, ami jó hírt kapni, és az, hogy még rosszabb, mint volt rosszabb, mint volt, mert azóta még több támadásunk van, a környező népek azok folyamatosan fosztogatnak minket, alig élünk, és egyébként a város az meg romjaiban van, rá se ismernél. És és akkor a negyedik vers következik. Amikor meghalottam ezeket, napokon ültem, sírtam és keseregtem, bőtöltem és imádkoztam, mennyisten előtt. Azt látjuk, hogy nehémiás nem csak szomorú lesz. Tehát nem az van, mint amikor látsz egy szomorú hírt Facebookon, és nyomsz rá egy, most már lehet ugye ilyen sírós smájlit is nyomni, és aztán néz tovább, hanem azt olvassuk, hogy napokat ült. Na most ez egy eléggé komoly luxus, hogy az emberi napokat üljön egy, egy, egy helyteében, de hogy képzeljétek el, olyan szinten ráterhelődött ez, hogy napokig csak ült, és sírt, és kesergett. És, azt látjuk, hogy nem a nemzeti identitása sírt. Tehát nem a nemzeti identitását látjuk Nehémiásnak megnyilvánul, hogy ú, a nép és hogy Jeruzsálem falai romokban vannak. És nem, nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy egyszerűen összetörik a lelke. Nem az van, hogy sajnálkozik, vagy ki kell magából, hanem azt olvassuk, hogy, hogy sírt és kesergett. A sírás, az még megértem, az még férfiak szoktak sírni, de keseregni. Az olyan, az, az ilyen minden utáni állapot, amikor már így, így az van benned, hogy így, így, Át, Istenem, én nem, nem, nem tudom, és csak így, â, â, â. és így van az ember. És már nem is tudja szavakba önteni azt a, a végtelen reménytelenséget és, és szomorúságot. És e, látjuk azt, hogy nagyon-nagyon mélyen érintette e, Nehémiást, És itt jön a fordulópont, vagy a lényeg. Azt olvassuk, hogy negyedik vers másik felébe, hogy bőjtöltem és imádkoztam meg Isten előtt. A bőjt az az, az amikor, amikor nem eszel. Így leegyszerűsítve belőle a lelki dolgokat. És az egésznek az a lényege, hogy a bőjt során, itt most nem egy ilyen délelőttről beszéllek, ilyenkor a biológiai része a bőjtnek nem indul be. Az a lényege, hogy amikor nem eszel, akkor a testednek Elő, hát, egy, erősen fog komponpolni, hogy helyezed itt tegnap nem így volt, adjál már valami kaját, adjál már valami kaját, fú, gyom, korog a gyomrod, meg így, furán vagy, meg fáradékony vagy, meg ilyesmik. De a test egy idő után kikapcsolja ezt a fáradtságérzést. És nagyon érdekes, hogy amikor, amikor böjtölsz, akkor, akkor a tested ö, háttérbe szorul egy kicsit, mint hogyha egy lépést hátra lépne. Vagy, mintha a tested így mondaná a fületbe, hogy, hogy, hogy, hogy ez kell, az kell, az kell, meg ez fontos, meg az fontos, és egy kicsit egy lépésre távolagról kezdene elbeszélni. Tehát nagyon jó az, amikor, amikor valaki a csokival bőtől, vagy a számítógépes játékkal, vagy, hogy, vagy nem tudom, bármi ilyesmikkel, de hogy, hogy azt látjuk, hogy a bőtről, hogy az, az amikor nem eszel, és nem azért csináljuk, hogy lefogyjunk, mert jó kérem, rám férni egy pici, most fogytam eleget a betegség alatt, de hogy, hogy nem azért van, hogy a testünket egy háttérbe szorítsunk, hanem arról van szó, hogy Istennek adjunk egy lépés, egy lépés közelséget magunkhoz. Azt mondjuk, hogy Istenem itt felszabadult egy hely az érzékelésemben. És kérlek, hogy, hogy, hogy, hogy szóljál hozzám. És nagyon érdekes az, hogy amikor én nem vagyok egy nagy bőrtől, tehát ezt nem úgy mondom, megyektek ide után, hogy hú, figyelj, én, én a 39. napon már nagyon nem bírom, <sírt> hát a nagy bőrtösek majdok halni bírják, 40. napon egyetek, mert utána bírja a szervezet. Ö, de hogy amikor, amikor böjtölünk, akkor, akkor kiéleződik a, a szellemi fülünk Isten dolgaira. És amikor imádkozunk, akkor Isten elé kiöntjük a szívünket. Mint amikor, amikor azt mondom, hogy leülök Lucával beszélgetni, akkor az általában, van se szokott fordulni, hogy nem így van, hogy, hogy így odafigyelek, leülök vele szembe, és, és beszélgetünk, és, és megbeszéljük a dolgot. Bármiről, valamiről beszélgetünk, megosztjuk el a véleményünket, vagy a szívünket egymással. És, és az imádság is ilyen, amikor odamegyek Istennel, és így négy szón közt elmondom neki, hogy mi van bennem. És itt Nehémiás ezt a kettő dolgot csinálja Böjtől, nem 10 perc volt, tehát a bőjt az, az egy hosszabb folyamat, másrésztől pedig imádkozik. Van egy iszonylat nagy keserűség a lelkében, azt olvassuk, hogy, hogy kesereg, keserget, az nem egy férfias tudva vagy dolog, amikor egy férfi kesereg. Mert ugye inkább mondjuk azt, hogy a, a gyenge nő és az erős férfi az soha az mindig megoldásokba gondolkozik és minden, de hogy, hogy azt látjuk, hogy nehéz ilyes keserget össze volt törve a lelke, csak ült a hírek miatt egyszerűen leült, és napokat maradt múgy volt. De azt látjuk, hogy nem állít meg, hanem oda kell ezt, Isten elért az egészet. És Böjtől. A Böjt az nem azért van, hogy mi Istennek jobban el tudjuk mondani a dolgainkat, hanem azért van, hogy Istentől választ kapjunk. És ez egy iszonyatosan font. király jelenvonás, nehény miás nem. csak elmondta Istennek, hogy mi van, hanem azt mondta, hogy én most kipucolom a testemből a kaját, most kár, pár napot nem eszek, azért, hogy még jobban érzékenyebb legyek arra, hogy te mit akarsz mondani nekem. És csodálatos dolgokat fogunk olvasni, hogy, hogy, hogy mi, mit mond Isten. Ilyet, vagy mit mond nehémiás, és közben Isten mit mond. Az ötödik versről folytatjuk. Ezt mondtam, kérlek, Uram, menjnek Istenne, nagy és rettenetes Isten, aki irgalmasan megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Ez a beköszönése, úgy mondanak az imának, ez valószínűleg nem ez volt az egyetlen ima, amit elmondod, de hogy, hogy, hogy ez volt a szívében. És ezt írja a Nehémiás, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez volt az egész imádságomnak a, a, a lényege. És megnézzük azt, hogy, hogy miket mond Nehémiás, mert nagyon-nagyon fontos minden egyes szó benne. Hát kérlek, ezzel kezd, hát érthetően volt benne egy elég nagy kérdőjel, amire Istentől akart valami valami pontot, vagy lehetőleg egy felkiáltó jelet kapni, mert, mert nagyon nagy kérdések voltak benne, hogy most mi, mi van a múltammal, a jelenemmel, a jövőmmel, mi van a, a néppel, miért van ez az egész. És következő az, mondja, egy Uram. És az Uram kifejezés az nem, nem nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy, hogy ilyen, ilyen Istennek egy szinonimája, hanem ez egy rang. Amit, amit Istennek tulajdonít. És nem, az, nem itt kezdi ezt. Biztosodik benne, hogy nem így hívt először Isten tulajdonnak. Alapvetően már úgy állt Istenhez hozzá, hogy őt az ő élete urának tekinti. És nem csak valami megörökölt vallási ilyen formának. Vagy hogy, hát ezt szoktuk mondani, amikor így szólítjuk meg a belső énünket, hogy uram. Nem egy ilyenről van szó, hanem, hanem Istennel van egy személyes kapcsolata, és alapvetően úgy éli Nehémiás az életét ez, ez, ez, ez, ez, ebben a pillanatban, hogy alárendeli magát. És ezért tudja a nagy nyomorúság közepette Uramnak hívni. Mert amikor nincs nyomorúság, amikor éppen jól mentek a dolgai, és éppen a király első embere, akkor is ugyanígy kezdte, hogy, hogy Uram. Akkor is ott volt egy, egy, egy mély alárendelődés Isten felé. Aztán azt mondja ugye, hogy, hogy mennyek Istene. Nem úgy tekintett Istenre, mint Dévényi Tibi bácsira, hogy lehet tőle kívánni valamit, és akkor ő majd azt jól megadja, és akkor boldogság van, meg három kívánság, meg kötyös labda, hanem, hanem tudja azt, hogy Isten a mennyek, a mennynek az Istene Egy földi hatás éri az ő életét, de a tudja, hogy a mennyek Istenéhez szól. Nem az ő földi életének egy ilyen jobbá tevő csodatevő dzsínyéhez szól, hanem tudja, hogy a mennyek Istenét szólítja meg. Figyeljétek, milyen perspektívája van Istenről, de megy hozzá és azt mondja, hogy, hogy én, én alárendelem magamat neked, te az én uram vagy, és te a mennyeknek az Isten vagy, te nagyobb vagy, mint a bármilyen földi dolog, nagyobb vagy, mint a probléma, nagyobb vagy a perzsáknál, pedig a közepén élt, a birodalomnak, és ezer kilométerre volt, vagy 2000 kilométerre, nem tudom, nagyon sok kilométerre volt Jeruzsálem, nem egy iszonyabb birodalom, uránál is nagyobb vagy Istenem, mert a mennynek az Istenem vagy. És aztán mondd érdekeseket még, hogy nagy és rettenetes Isten. Jó, a nagy Istent azt még úgy értjük, na, a rettenetes az, a, az olyan rettenetes sem hangzik. E, nagyon érdekes az, hogy, hogy sokszor főleg protestáns felekezeteken belül, van egy ilyen, kicsit ilyen elpuhítjuk Istent. Hogy úgy tekintünk rá, mint, mint, mint ilyen, kicsit ilyen Jézus haverként. Hogy, Á, Jézus az jó barátom, és barátom lett az úró, hát persze, haverok vagyunk. Kicsit így tekintünk néha Istenre. De én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk, mint mind például a katolicizmuson belül, vagy a, vagy a zsidó vallásból, az, hogy milyen tisztelet van, és milyen Tudatos, euh, tudatosság van Istennel kapcsolatban. Amikor azt mondja, hogy rettenetes Isten, akkor nem azt mondja, hogy újén félek Istentől. Nem hiszem, hogy fél tőle, mert, mert utána beszél Isten szeretetéről, meg hűségéről, meg urának hívja, meg a mennyek Istenének. Isten, nem a popolistenének hívja, a mennyek Istenének hívja. És. Euh, Azáltal, hogy így nagy és rettenetes Istennek hívja Istent, ezzel elismeri azt, hogy, hogy Isten képes megtenni dolgokat, és elismeri azt, hogy Isten jogos, jogosan, ha valamit ő meg akar tenni, akkor minden joga megvan hozzá. És az, ami, ami Jeruzsálemmel történt, most gondoljatok erre, hogy mi lenne őre, hogyha mondjuk le lenne bombázva az egész, elismeri ezzel, hogy Istennek joga van engedni ezt. És nem szemrehány Istennek, hogy gonosz Isten, hanem azt mondja, hogy egy rettenetes Isten. Nagy és rettenetes Isten vagy. És ö, később látjuk majd a 6.-7. versben is, hogy, hogy, hogy ott is elismeri azt, hogy Istenem, jogos volt az a rettenet, amit, amit, a, amit a népünkre adtál. Figyelitek ezt? Nem egy ilyen, ú Isten, igen, halleluja, halleluja, hanem egy nagyon tudatos Isten képe van Nehémiásnak. Nagyon érdekes, hogy, hogy nem csak a jó dolgokat látja, meg Isten szeretetét, hanem látja Istennek a, a, a hatalmas, ö, hatalmas tettét, azt, hogy, hogy a zsidóságot mibe engedte bele, mit eresztett rá a zsidó népre. És nem szemre hány Istennek, hanem azt mondja, hogy én... én, én, én. Én, én, kilé, én, én, nem, én nem vagyok méltó arra, hogy én téged megítélek Istenem, mert igazságos vagy. És rettenetes dolgokat cselekszel, de minden jogod megvan hozzá, mert te, te vagy az Isten. Egy ilyen dicsőítésen indítja el a, az imádságát, és nagyon érdekes, hogy utána azt mondja, hogy ez mintha elmondja, hogy Isten egy rettenetes Isten. Utána azt mondja, hogy aki irgalmasan megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolat megtartják. A rettenetes után az irgalmas következik. Most gondolhatnánk azt, hogy itt már a lelki traumában meghasadt szegény nehémiás, és már nem tudja, hogy mit beszél. De a kettő nagyon jól működik együtt, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy irgalmas Isten vagy, és megtartod, hogy mondja... Megtartad a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Ezzel kijelenti Istennek a hűségességét és a kegyelmét. Egy mondatban mennyire jól látszik azt, hogy Nehémias hogyan tekintent Istenre. És... Ö, ö, Valahogy így lehetne ezt összefoglalni, hogy, hogy Isten nem csak a teste, hanem a lelke urának is tartja, akit elismer, mint mindenható, és megcsalt Istennek, de tudja róla, hogy hűséges és kegyelmes is a hozzáfogdulókhoz. Ha nem lenne ott az az irgalmas Isten a végé, dolog a végén, vagy irgalmas vagy azokhoz, akik, akik engedelmeskednek neked, akkor nem imádkozott volna, és nem bőtött volna. Akkor lehet, hogy leugrott volna a, a, a várnak a faláról, mert azt mondja, hogy hát... Kihez mehetnék? Reménytelen, reménytelen az egész. Istenünk ellenünk fordította a perzsa népet, tönkre ment minden, de ugyanaz az Istenhez megy oda, mert tudja az, hogy Isten irgalmas. Na ez egy komplex Isten kép, azt hiszem. És, és mindjárt meglátjuk, hogy mennyire, mennyire pontos, és mennyire jó az, a Nehém ilyes És én a kérdés, hogy honnan ismerhette Istent így? Nagyon érdekes az, hogy ha elolvassuk majd az egész, ezt az egész imát, majd egybe is, hogy látszik, hogy nehémián sokat gondolkozott ezen az egész dolgon, hogy mit keresünk mit, mit, uh, itt a Párzsajövőnél, és uh, miért van az egész nép fogságban, és miért vannak ezek a dolgok így. És az egészben fölismerte Istennek a, a, a karakterét, fölismerte Istennek a, az ígéreteit, hiszen ez nem Istennek a hirtelen felindulásból elkövetett haragja, hanem a nagyon sokszor eljátszott megbocsájtásának és a szembefordulásnak a következménye, ami éppen történik a zsidó néppel. De Isten ismerte, és majd látni fogjuk, hogy ismeri a törvényeket Nehémiás, tehát is, olvasta Istennek a, a, a, a, a gondolatait, a parancsát, egyszerűen így, így ismerte, volt lexikális, agybani tudása Isten, Istenről, ismerte a történetét a zsidóságnak. Ismerte azt, hogy miért kerültek ők oda a perzsa irodalom közepére. És, és, és mit említettem, ugye gondolkodott arról, hogy, hogy a zsidóság miért került ide. És ahhoz az Istenhez fordulod a Nehémiás, akinek ezt az egészet úgymond idézőjelben köszönheti. Az, ahhoz az Istenhez, aki a nyakukba varta az egész Perzsa megszállást, meg hogy az egész városunkban van, ahhoz az Istenhez fordul oda. Azért, mert Istenről egy pontos képe van. És egy jó képe van. Nézzük tovább a 6.-7. verset. Itt tér úgymond rá a, a, a, arra, hogy mit, mit is szeretne Istentől, de emlékezetek arra, milyen bevezető volt, milyen igazságokat jelent ki. Tehát 6. verstől. Ó, legyen figyelmes a füled és szemed legyen nyitva, hallgass meg szolgált könyörgését, amelyel most éjjel-nappal könyörgök hozzád szolgáidért, Izrael fiaiért, és vallást teszek Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk ellened, én is és atyám népe is vétkezett. Igen, súlyosan vétkeztünk ellened, mert nem tartottuk meg a parancsolatokat, rendeléseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek parancsolatán. Azért megy Istenhez, Nehémiás, mert, mert tudja, hogy Ő az Ura mindennek. Tudja azt. Ugye láttuk azt, hogy, hogy milyen jó képe van, milyen pontos képe van Istenről. Még pontosabb is, mint a miénk. Ezért nincs benne Bercia a Bibliában, és Nehémiás meg benne van, mert ő ilyen szempontban mindenképpen. És azért is megy Istenhez, mert tudja hogy az ő az népének, és többes számot használ, nem azt mondja, hogy annak a népnek, hanem nekünk mi mővétettünk bűnb tettünk Oda megy Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki, aki tehát az Istenhez megy oda, akit megbántottak, aki ellen felázat, ő és az egész nép. Nem az van, hogy egy más Istent kezd el keresni, az előző megcsaladott, az előző kidobott minket, hanem oda megy, és van egy, egy bűnbánás, egy bűnfelismerés, és egy bűnbánás. Ez hát azért ezt kemény lehetett kimondani. Ez olyan, mint amikor olyan valószínűleg hasonló jelentőségű, mint amikor, amikor mondjuk a pápa bocsánatot kér azért, hogy a keresztes háboruk alatt milyen kegyetlenségeket követtek, követett el a, a, az egyház. Mondjuk az arab népességen, gyakorlatilag népírtást Krisztus nevében. Hasonló jelentőségű volt ez is. Nehémiás a fölismerje ezt, ezt az egész helyzetet, és, és a zsidó nép nevében kér Istentől. És tudjátok, miért teszi meg? Nem azért, mert, hogy ő, valami, mert ő volt éppen a legmagasabb gúzsidó a világon, akkor, hanem azért teszi meg, mert, mert, mert uh, mindjárt meglátjátok, hogy miért, hogy uh, Isten formálja őt. És olyanokat látunk, hogy, hogy Isten az imádsága közben rak gondolatokat nehényes szívébe. Látunk majd a végén is egy ilyen nagyon meghatározót, hogy az imádság az egy dinamikus dolog. Az imádságban Isten formál minket. Amikor azt olvassuk, hogy lélekben imádkozni, ez nem azt jelenti, hogy transzba esünk és nyelveken szólunk, vagy bármi ilyesmi. Hanem azt jelenti, hogy Isten lelke szól hozzánk és Isten lelke mondja, hogy miket mondjuk. Az egésznek a nyelveken szólás a speciális változata, amikor ez történik, hogy a Szent Lélek szól rajtunk keresztül, csak egy kanyi szót nem értük belőle. És akkor ilyenkor mondjuk azt, hogy de Isten értette, úgyhogy akkor jó lesz. És itt, itt emberi szavakkal a Lélek, Isten dolgozik Nehémiáson belül, és azt mondja, hogy ez a Te védkedés. Ugyanaz az Isteni lélek dolgozik itt Nehémiásban, mint amelyik lélek bennünk dolgozik, amikor megtérünk, és azt mondjuk, hogy Hogy Istenem, én védhettem és az én bűneim tartottak téged ott a kereszten, és az én bűneimért haltál meg. Nem az emberiség bűnért, az emberiségért is, és az enyémért is személyesen, és ez Isten lelkinek a munkája, és ezt látjuk itt Nehémiásnál is ebben az imácságban. Tehát azért megy Istenhez, mert tudja, hogy Ő az Ura mindenek, és azért, mert tudja, hogy ellene vétettek Tudja, hogy mitől bűzlik a hal, tudja azt, hogy, hogy itt az egész egy, egy megcsalásnak a következménye. És Izraelért könyörög, és kétszer is elmondja Izrael, azt a szót, hogy Izrael, és Izrael azt jelenti, hogy aki Istennél győz. És mennyire goteszkodja, hogy mondja, hogy könyörög Izraelért, a népért, amelyik Istennél győz, azt mondja, hogy Istenem nélküled vesztettünk. A győztár győzelmes név, amelyiket győzelemre rendelted, az vesztett, mert megszűnt annak lenni, aki. Ő nem Izrael lett, hanem valami más. Értetek, milyen felismerés ez? Visszatér Istenhez. És hogyan indult? Úgy, hogy kapott nagyon-nagyon rossz híreket. És ott tartunk, hogy Isten dolgozott a szívében, és azt mondja, hogy ez mind a bűnétek miatt van. És ő azt mondja, hogy Isten bocsáss meg. Bocsáss meg ennek a népnek a bűnét? Na ez, aztán ima. Kettő mondatot haladtunk, és már milyen változásokat, dolgoz, milyen változásokat hozott nehémi szívében Isten. És ki is mondja azt, hogy mi a, a, a kor, mi a, a betegségnek a gyökere, mi az a, az a vírus, vagy mi az a fertőzés. És azt mondja, ugye, hogy, hogy Izrael bűne és helyzete az oka. Az, hogy nem tartották meg Isten parancsolata, parancsolatait, tehát hogy nem tekintették Istent uruknak. És tovább a 8. verstől. Figyeljétek meg, hogy hogyan, hogyan épül föl az ima, és milyen, milyen zseniális rész következik. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet szolgálnak, Mózesnek parancsoltál így módon. Azt mondja, hogy Istenem viszont emlékezz, kérlek. A ti hűtlenkedtek, benneteket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és megcselekszitek azokat, míg ha az ég szélén lennétek is szétszorva szé lennének szétszorva gyermekeitek, onnan is összegyűjtem őket, és beviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy neve ott lakozzék. Tudjátok mi ez a hely? Arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy neve ott lakozzék. Ez Jeruzsálem. Azelőtt, ha Jeruzsálem létezett volna, Isten azt mondja, hogy én újra összefoglott együtt a Jeruzsálembe. A zsidók nem tudták, hogy mi ez a Jeruzsálem, de ha tudták volna, amikor ezt megkapták, akkor azt mondták volna, hogy mi van. Isten szeretete megerőzi a bűnt. megelőzi a hűtlenséget. Isten szeretete és megbocsátása sokkal hatalmasabb, mint a mi vétkeink. Mert hogy azt látjuk, hogy itt elköveti ezt a Izrál, generációkon keresztül, és Isten azt mondja, hogy idáig tartottam, most legyen meg a következménye annak, amit választottatok, arassátok le a és hát a termését annak, amit, amit vetettetek. És de előre megadja már szabadítást. Na és ez, amit Nehémias tudott, és ezért fordult oda Istenhez, mert tudta, hogy Isten nagy és rettenetes Isten. Mert tudja azt, hogy Isten előbb volt, előbb szerető Isten. Meg is nézzük ezt, a, ahonnan idéz Nehémiás, az 5 Mózes 30-ból. És itt látjuk azt, hogy, hogy Nehémiás azért ismerte az igét rendesen, mert így, így, így, és elég pontosan idéz. No, meg hát persze lélek is, aki benne imádkozik, ő meg hogy ne ismerni, amit elmondott. 5 Mózes 30. Ha majd beteljesednek rajtad mindezek, az áldás és az átok, amelyet eléd adtam, és megszívled azt a nemzetek között, aki közé odataszított téged az Úr a te Istened, és megtérsz az Úrhoz a te Istenedhez, teljes és fiaid, és teljes szívedből és teljes lelkedből hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogy ma parancsolom neked, akkor visszahozza az Úr a te Istened a fogjaidat, és könyörül rajtad, és visszahozza összegyűjt, ö, visszahozza összegyűjt téged minden nép közül, akik közé elszor téged az Úr a te Istened. Ha az ég széléig taszított volna el, onnan is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnan is elhoz téged. Visszahoz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amely atyáidé volt, és tiéd lesz, és jó tesz veled, és jobban megsokasít téged, mint atyáidat. Körülmetéli az Úr, a te Istened a szívedet és utódai szívét, hogy szeresd az Úr a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élhess. Mindezeket az átkokat pedig az Úr Te Isten rábocsátja ellenségeidre és gyűlölőidre, akik üldöztek Téged. Térj meg azért, és hallgass az úr szavára, és teljesíts minden parancsolatát, amelyet ma parancsolok neked. És bővelkedővé tesz Téged az Úr, Te Istenek kezed minden munkájában, méhet gyümölcsében, jószágot szaporulatában, és földegyümölcsében gyümölcsében a te javadra, mert hozzád fordul az Úr, és örömmel lesz benned a te javadra, mind, mind, amint öröme volt Atyáidban is ha hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára, és megtartod parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek megvannak éppen a törvénykönyvben, és a teljes szívedből és teljes lelkedből odafordulsz az Úrhoz a Te Istenedhez. Mert ez a parancsolat, amelyet ma parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, és nincs is távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene, azt kellene mondanod. Kimegy fel a mennybe, hogy lehozza nekünk, és közölje velünk, hogy, te, hogy teljesíthessük. A tengeren túl sincs, hogy azt kellene mondanod, ki kell át a tengeren, hogy elhozza nekünk és közölje velünk, te hogy teljesíthessük. Sőt, nagyon közel van hozzád ez az ige. A szádban és a szívedben van, hogy teljesíthess. Lásd, eléd ma az életet és a jót, de a halát és a gonoszt is. Azzal, hogy ma azt parancsolom neked, hogy szeresd az Urat, az a te, a te Istenedet, és az ő útján jár és tartsd meg az ő parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, hogy éj és szaporodjár, és megáldjon téged az Úr a Te Istened azon a Földön, amelyre bemész, hogy tiéd legyen. Ha pedig elfordul a szíved és nem hallgatsz el, sőt, elhajolsz, más Isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, tudatokra adom ma nektek, hogy bizony elvesztek. Nem értek sokáig azon a Földön, amelyre a jordánon mentek, hogy birtokba vegyétek. Bizonyságon hívom ellenetek a mai napom a mennyet és a Földet, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldás és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess Te is és utódaid is. Szeresd az Urat a Te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert Ő a Te életed és Tőle függ életed hosszúsága, hogy azon a Földön lakhassa, amelyet esküvel ígért az Úr Atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja. Isten már jó előre megmondja azt, hogy ha elfordultak, és hogyha én szétszornak titeket a világ legvégére, ez akkori viszonylatban ez a Susán vára meg, meg Jeruzsálem az a világ széle volt, tehát az elég nagy távolság volt, azt mondja Isten, hogy ha szét is lesztek szorva, de megtértek, akkor én újra össze foglak titeket gyűjteni. És nagyon durva megnézni mert így, így nagyobb történelmi léptékbe is, hogy ez hányszor tette meg Isten. Most van egy, egy, egy, hát egységesnek nem nevezném, de van egy zsidóállam. Messzebbről szedte Isten össze ezeket a, ezeket a zsidókat, mint súkség. Európa legtávolabi pontjairól, meg, meg az Egyesült Államokból, meg, meg Ausztráliából, meg onnan, ahová így a második virágháborlat szétszélettek. Isten a virágnak, a, a Föld létező legtávolabbi pontjaiból összegyűjtötte őket egy helyre. Arra a Földre, amit megígért, nem egy b nem egy, egy tartalékterületre, vagy nem a hátsó udvarába, hogy itt vackoljátok meg magatokat pár száz évre, mert még, még balhé, van, balhé van otthon, hanem oda viszi őket vissza, és oda őket vissza, amit nekik ígért. És azért meri Isten emlékeztetni arra, hogy mit ígértél, mert ismeri Isten. Oda megy a nagy és rettenetes Istenhez, és azt mondja, hogy emlékezz, hogy mit ígértél? Azt mondta, hogy ha megtérünk, akkor hazaviztel minket. És ez a nagy és rettenetes Isten, ő nem egy, egy gonosz uralkodó mehémiás életében, hanem az ő, az, ő, az, ő, az ő apukája. Mert egy gyerek, aki tudja, hogy az apja mindenkinél erősebb, és tudja azt, hogy ha jó esetben, ha azt mondja, hogy, hogy ez van, akkor az van, Tudja, hogy egy rettenetes apa az, az aki aki neki az apja. Ahhoz is úgy oda, úgy oda megy egy gyerek, és azt mondja, hogy figyelj, azt úgy hogy ha, ha elpakolok a szobámba, akkor megnézhetem este a filmet. Nem mondja azt, hogy úgy félek Isten, úgy félek az apámtól, úgy félek, nem úgy, hogy összepakoltam mindent, még az ágyalat is kisöpörtem, de nem merek oda menni hozzá. Hanem azt mondja, hogy előtte az, nagy, megismerte az apjának nagy és rettenetes haragját, és 10 percen meg odamegy, és azt mondja, hogy apa, kitakarítottam, akkor amit ígértél, az lehet, és Isten azt mondja, hogy igen, megtetted, és, és nem én tartom azt, amit, amit mondtam, és örülök, hogy, hogy engedélyes voltál. És uh, Nehémiás szó szerint veszi azt, amit később majd Pál ír le, hogy az igazság mellvértjét vegyétek föl. Emlékeztek, hogy mit, mit tanultunk akkor? Azokban az igazságokban álljunk meg, amiket megismertünk Istenről. Ne kezdjünk el igazságokat csinálni, amik erre az adott helyzetre éppen jók lennének, hanem Isten igazságaiba takarozzunk be. Az fog minket megvédeni a nehézségekben. Az fogja -e megőrizni a, az agyunkat, hogy ne kattanjunk be, amikor, amikor, amikor beláthatatlan mennyiségű és nehézségű probléma van előttünk. Isten igazságairól beszél. Először elmondja, hogy mik azok az igazságok, amiket Istenről lát a Bibliában, és amiket megtapasztal, akkor még csak a törvényben, de ahogy lát Istenről és megtapasztal. Elmondja azokat az igazságokat, amik, amik, amik, amik ott vannak a szívére, amit Isten a szívére rakott, hogy bűnös a zsidó nép, és hogy Isten ellenvételt. És elmondja azt az igazságot, hogy, hogy de Isten te azt mondod, hogy meg fogsz nekem Na, ha valami, akkor ez igazságban imádkozás. Meg ez, ezt jelenti azt, hogy vegyétek föl magatokra az, ig az igazság páncélját. Ez az. Nehéimias már jó előre meg megélte azt, amit, amit csak Pál fog majd később mondani, hogy mi csináljunk. És nézzük meg az ötödik verstől az egész imádságot, a tizedik versig, és nem az egész, de a tizedik versig. E és nézzétek meg ezt az ívet, hogy, hogy leül egy összetört kesergő férfi, aki érzelmileg, fizikailag mindenhogy eljutott a végére az ő és nézzétek meg, hogy, hogy Isten ho hogyan, hogyan viszi az imában, és hogyan ad neki választ az imájában. Kérlek Uram, menjnek Istene, nagy és rettenetes Isten, aki irgalmasan megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek és parancsolataiat megtartják. Ú, legyen figyelmes a füled és szemed legyen nyitva, Hallgass meg szolgált könyörgését, melyen most éjjel-nappal könyörgök hozzád szolgáidért, Izrael fiaiért, és vallást azok Izrael fiainak bűnéről, melyekkel védkeztünk ellened. Én is, és atyám háza népe is vétkezett. Igen súlyosan vétkeztünk ellened, mert nem tartottuk meg a parancsolatokat, a rendeléseket és törvényeket, melyeket szolgálnak Mózesnek adtál. Hú, meg arról a beszédről, amelyet szolgádnak, Mózesnek parancsoltál, így módon. hát ti hűtlenkedtek, szétszórlak a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és megcselekszitek azokat, még ha az ég széli lennének is szétszórva gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ne nem atlakozzék. Ők a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál nagy erőd, és erős közed által. Azt látjuk, hogy ne émiás mindent. Ebben az imában ne émiásban minden a helyére kerül. Helyére kerül Isten, hogy kicsoda Isten. Helyére kerül Izrael. hogy Izraelnek mi a szerepe az egész egész nyomorult helyzetben. Mi a, a nyomorult helyzetben. A saját helyét is megtalálja az imában. És, és magát a helyzetet is hogy ezzel az egész helyzettel, hogy ez az egész szituációval, hogy jeruzsálem van, mit kell kezdeni. Nagyon durva, hogy, hogy, hogy az igazság az, az mennyire átformálja a gondolkozásunkat, a látásunkat. És azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a saját életünkben is, hogyha ha valami a szívünkön van, akkor kövessük ezt az hívet, kövessük ezeket a pontokat. Mindannyiunknak vannak kérdések az életünkben. Lehet, hogy, lehet, hogy rövidebb időszakra szóló a jövő hétre vagy, vagy csak a mai napra, vagy, vagy lehet, hogy egy, egy, egy, csak egy kisebb valami, mit tudom, nem értesz egy igényt, de ez semmi komoly, csak szeretnél megérteni. Lehet, hogy, lehet, hogy szeretnél, egy, szeretnél látni, hogy Isten, mit akarsz velem kezdeni? Itt vagyok, megváltották köszönöm, de hogyan tovább? Vagy lehet, hogy ott van az az életünkben, ott van az, amiért elkezdtük az Efézusi levelet, meg a nehémiás eskélet, sőt visszamegyek, amiért mi itt vagyunk Győrben, mindannyian. Isten mit akar rajtunk keresztül tenni Győrért és Dudarért? Mit akar Isten tenni? Látjuk a romokat, látjuk azt, hogy, hogy, hogy a nép az, az nyomorúságban lakik. Nyomorúságban és gyalázatban lakik. Látjuk a lelki nyomort. Mindannyian ismerünk szerintem embereket Györbe is, akik, akik, akikre igaz ez, hogy lelki, nyomor, lelki nyomorban vannak. Lehet, hogy néha mi magunk érezzük magunkat így, hogy lelki nyomorban vagyunk, de hogy, hogy mindannyian látjuk azt, hogy ezeknek az embereknek szükségük van Isten, Isten szabadítására. És hogy hogyan kapjunk ezekre választ. Mert most jönnek azokért, emberek, az a válasz, amilyen emberek iszonyat pénzeket fizetnek ki, hogy könyveket, meg előadásokat meghallgassanak, meg ilyesmit. Itt van benne a Bibliában. Azt kell csinálni, amit Nehémiás csinált. Az első, hogy fel kell ismernünk Isten szentségét, Isten szeretetét, az igazságosságát és a, és a kegyelmét. Azt, aki Isten. Vegyük magukra az igazságpáncéját, mert ez fog minket egybe tartani. Mert olyan pörgő dolgok következnek, amikor, amikor Isten az oda ilyen szívvel, és elkezdjük Isten akarata szerint az imádságunkat imádkozni, és a gondolatainkat átadni neki, amire kell páncél, hogy összetartson minket, mert az, az nem, nem lesz egy, egy póli lovaglás, amit Isten, Isten így fölkap, és elkezd vinni, és azt mondja, hogy itt harcolunk, és már jönnek is az ütések a sátántól, meg, meg szabadítani való emberek vannak. Ismerjük fel Istent olyanként, aki legyen Isten igazsága a mi igazságunk. Amilyen Isten, úgy tekintsünk rá. Ne úgy, ahogy, ahogy szeretnénk, vagy ahogy szerintünk helyes lenne, vagy a Isten bizonyos tulajdonságai összevállogatva, amiképpen abban az adott helyzetben nem túl kényelmetlenek, de azért még kellőképpen hatékonyak. Tehát ne, ne próbáljuk egy ilyen, egy ilyen instant Istent összerakni, vagy ilyen kis válogatós Istent, hanem az az Isten, aki egyszerre nagy és rettenetes, ugyanakkor egyszerre kegyelmes és irgalmas. Ahhoz Istenhez menjünk. Ismerjük fel azt, hogy, hogy mi a célcsoportnak, és mi a magam helyzete. Hogy például, amikor győre imádkozunk, akkor, akkor ismerjük fel azt, hogy milyen helyzetben van a város. És ismerjük fel, hogy nekünk mi a feladatunk, mi milyen helyzetben vagyunk benne. És itt nem csak ilyen, gondoljuk végig, ilyesmikről beszélnek, hanem igenis, ezt mondjuk is szavakkal. Mondjuk el imában. Amikor imádkozunk, mondjuk is Istennek, hogy Istenem, Látom azt, hogy ez a város ö, egy lelki sötétségben van. Látom azt, hogy minden második utcában van valami ezoterikus bolt. Látom azt, hogy az emberek fülü botját akarják mozdítani Istenre. Látom azt, és látom Uram azt benne, hogy sokszor én is ilyen vagyok, hogy a fülön botját sem akarom mozdítani, és bocsáss meg ezt nekem Istenem is. És, és, de mégis ott van a szívem, hogy ezért mind bűnös, tegyek ezért a bűnös, bűnös városért. És ezek az emberek megtérhessenek. És amikor ezeket kimondjuk, olyan dolgokat mondunk, amit Isten tud, hogy nem tudná? olyan, amit Isten hallani akar. És miért akarja a számából hallani? Azért, mert ezt ő rakja bele. Van egy nagyon érdekes ö, ö, történet a Bibliában, amikor ö, ugye van a Sodom elpusztításos történet, és Ábrahám, ugye rossz vagyok ezekben, Ábrahám imádkozik. Én, mert Isten mondja neki, hogy menj, és jó, jó, jó, jót, jót mondok. Ábrahám imádkozik. Sodom. Jó, jó, oké, miért itt. a szép patakban a köveket és megúltatok vele. Most én már végre meggyógyultam. És azt látjuk, hogy azt mondja Isten, hogy én eldöntöttem, hogy elpusztítom Sodomát. És utána, tehát olvassuk arra, hogy Istennek van egy állásfoglalása. Pont, elpusztítom. És jön Ábrahám, és olyat tesz, amit kevesen a világ történelemben ne kell alkudozni Istennel. Hogy, Ú, Istenem, de el nem ő esetleg nem pusztítsd el, hogy ha esetleg 50 igaz embert találsz. És Isten azt mondja, jó, ha 50 igaz ember találok, elpusztítom. Na most milyen Isten az, akit egy, egy öreg ember, ha kérdez valamit, és azt mondja, hogy van legyen úgy. Mert sok öreg ember sok kérhetne Istentől, és Isten meg nem tudom, hogy lenne a vége. Azt látjuk, hogy, hogy ebben, hogy, hogy hogy Ábrahám szívén ö, Isten elkezd dolgozni ezzel a beszélgetésen keresztül. Isten azt mondja, hogy tudod, hogy arra gondoltam, hogy elpúszítom És Valószínűleg, hogy Ábrahámnak így azt mondta, hogy pusztuljon az a bűnös hely. És azt mondja, hogy mi lenne, ha ha csak ötven igaz ember van már, akkor, akkor Isten megkegyelmezd meg nekik. Bocsáss meg a bűnöket és, és ne érje érj őket utol a haragot. Értitek, ez az, amikor Isten az imádságon belül dolgozik. Ezért, ezért mondjuk ki ezeket a dolgokat. Mert amikor, amikor imádkozunk, akkor Isten lelke dolgozik bennünk. És a saját szavainkat halva kapjuk meg néha Isten válaszát. Amikor elkezdesz imádkozni valamiért, és, és Isten pedig szól hozzád, hogy van egy bűn az életedben. Például ugye a Máté 6.14-15-ben olvassuk azt, hogy ha ö, imádkozol Istenhez, és, és kéred valamire a bocsánatát az életedben, akkor előbb menj és bocsáss meg azoknak, akik ellenedvét vétettek, mert különben Isten sem fog megbocsájtani. Mennyire durva ez! Nem jó, nem, nem éppen egy ilyen ö, ö, is mondja, felhasználó barát Istenről tanúskodik, aki azt mondja, hogy figyelj, amit te nem bocsájtasz, meg, nem, nem bocsájtasz meg, addig én sem. De hogy amikor elkezdesz imádkozni, és érzed azt, hogy Isten nem bucsájtotta ezt meg, és Isten ezt így odalakja ezt a gondolatot a szívedbe. Na ez az, amit már is látunk, hogy Isten az, az imája közben szól hozzá. Azért, mert igazságokra építette fel az imáját. Ez most lát, hogy lehet, hogy nem teljesen értitek, hogy, hogy miért fontos az igazság része, és miért, miért formálódunk utána. De nagyon sokszor olyan ö, Istenhez megyünk, időzőjebb ez menjünk oda kérni, amikor van egy nehézség az életünkben, aki egyfajta ilyen próbaverziós Isten, vagy egy ilyen teszt Isten, vagy Isten néhány tulajdonságával felruházott Istenke, vagy nem tudom valahogy így lehetne mondani. És csodálkozunk, hogy nem kapunk választ, vagy hogy valami furát kapunk, furaválaszt kapunk. Azt látjuk Nehémiásnál, és, és, és nagyon helyen a Bibliában, hogy, hogy Isten, az igaz Isten igazságaira építsük föl magunkat. Azt jelentsük ki, mondjuk ki szóval, ha kell, hogy, hogy Istenem, te szent vagy, és mennyei Isten vagy, és nagy és rettenetes Isten vagy, de ugyanakkor irgalmas Isten vagy. Na, megcímeztük a helyes címzettet. Nehémiás megcímezte az igaz, egyetlen élő igaz Istent. Helyen rakja a dolgokat, hogy mi Izrael szerepe, és az ő szerepe ebben az egészben, és utána kéri Isten szabadítását. Úgy mond, követeli Istentől, tehát számon kéri Istennel. Azt mondta, hogy oké, okay, hát, ha már az átok az volt, akkor jöhet az áldás, mert itt a szívem is megtér. Bűnbánó szívem van, és kimondja. Nagyon durva, hogy ezek a dolgokat, amiket kimondunk az imáinkban, amiket Isten ad gondolatokat, azok, azok előre fogják vinni, az adott ügyet, vagy az adott dolgot, ami, amiért imádkozunk. És ha ha megnézzük a 11. verset, akkor itt, gyakorlatilag itt jön az, imánknak, az imának a lényege, hogy miért is át neki imádkozni. Ez az, amit, ahová szoktunk gyakran ugrani, amikor imádkozunk, hogy Jézus, Jézus Rága Jézus, na szóval akkor. A 11. vers. Kérlek, Uram, Füled legyen figyelmes szolgát könyörgésére, és szolgáid könyörgésére, akik aki kedvüket lelik abban, hogy félik nevedet. Figyeled? Itt látjuk, hogy meg megvan a megtérés gyümölcse. Kedvét velem abban, amit, amit, amit, amit kérsz tőlem. Kedvünket lejük abban, kedvünket velem abban. Tehát kérlek, uram, füled legyen figyelmes szolgált könyörgésére, és szolgáid könyörgésére, akik kedvüket lelik abban, hogy félik nevedet. És adj most, kérlek, jó, előmenetet szolgálnak és enged, hogy kegyelmet találjon ama férfi előtt. Én ugyanis a királypohárnoka voltam. A 11. vers az, ami miatt sokszor le, leülünk imádkozni, hogy elmondjuk Istennek, hogy na, akkor lesz egy vizsga, akkor éjt szíves. Na, ámen. Tehát néha ilyenek az imáink, de hogy ahogy és ne nem itt kezdi, hanem előtte még van 5 vers, vers, amiben mekkora dolgok, mekkora dolgokat mond. Nem nagy dolgokat, ha belegondoltok. Fölismeri azt, amiben Hemzsegnek már a könyvek, hogy Izrael nem azt tette, amit az a helyesnek lát. Elmondja azt, amit a törvényekből megtanult, hogy Isten ilyen, Isten olyan, Isten olyan, és idéz egyet az 5 Mózes 30-ból. De ezeken a dolgon keresztül Isten formálja őt. És én, én úgy gondolom, hogy ezt ne vegyétek készpénznek, de sinanet van az alapján képzelni, hogy Nehémiás úgy ölt le, hogy azt se tudom, hogy mit akarok igazi kesergősen őt le Istennel beszélni, és, és Isten a végén elviszi be, menj a királyhoz. És itt nem csak azt mondja, hogy Isten majd jó előmenet, tehát valami majd lesz, hanem én tudom, tudom az biztos, hogy Isten itt már egy konkrét tervet adott neki. És látjuk majd azt, hogy amikor a király megkérdezi, hogy Nehémiás, hát mi a baj? Akkor Nehémiás azt mondja, hogy hát vannak gondolok, ilyesmik, hanem elmondja, hogy mi a gond, és mondja, hogy ez a megoldás ez, és látjuk, hogy Isten milyen bölcsességet ad neki, hogy miket kérjen, ami eszébe nem jutna valakinek, aki el van keseredve, hogy a, az otthona romokban van. Olyan extra dolgokat kér a királytól, majd látjuk, ami lob, tehát így, így felfoghatatlan bölcsesség. Itt kapja meg azt amikor böjtöl és leül imádkozni. Kijelenti az igazságokat, felismeri az igazságokat, és Isten pedig megmutatja neki, hogy mit kell tennie. Na hát ez egy erőteljes imádság. Ezt így elsőre elolvastuk volna, azt mondtuk volna, hogy kicsit kúszik a porban, nehémiás, és utána kéri Istennek a zádását a munkájára. Ezt gondoltuk talán volna első olvasatra, de itt látjuk, hogy milyen mélysége van. És ezt valahogy úgy képzeljétek el, hogy hogy a bőt és az ima az a tökéletes közeg arra, hogy Isten, Istentől kérjünk, hogy Istennek elmondjunk valamit. Az a tökéletes közeg. Az olyan, mint amikor, mintha lucával szeretnénk időt tölteni, és elmegyünk, és leülünk a rába parton, és, és egymással foglalkozunk, és kizárunk mindent elmegyünk egy nyugodt környezetbe, félretesszük a dolgokat, kikapcsoljuk a telefonot, hagyjuk a telefon pénztárcával együtt, mondjuk. Ez a bőjt és, ez a, és az ima, amikor azt mondjuk Istennek, hogy Istenem, én most csak miattad vagyok itt, ez nagyon fontos nekem. Inkább nem is eszek, mert ez fontosabb a kajánál. És ebben a tökéletes közegben Isten igazságait kijelentve, és hagyva, hogy a lélek dolgozzon, fogjuk megkapni, azokra a válaszokat, amikor is tudjuk, hogy mi a kérdés. Ennyire nagyon fontos az, hogy az egy ahhoz az Istenhez szóljon, aki a Biblia Istenünk, aki a mi Istenünk, aki a megváltó Istenünk. Neki címezzük a dolgainkat, és ő fog minket vezetni az ivátságban. És mint mondtam, én nem vagyok egy nagy böjt, böjt-szupermen, nem, szerintem életemben kétszer vagy háromszor böjtöltem, de Isten nagyon a szíven rakta azt, hogy igenis, böjtölj. Ne azért, hogy, hogy, mint, hogy, mint egy áldozatként, hogy ú Istenem, egy hónapban 29 napot böjtölök, még februárban is, és, és hogy ezért, hát ezt már látva, most már térjenek meg az emberek györben. Nem ez lesz a következő, nem azt mondja, hogy ú, uh, hát nagyon, nagyon vacapul nézel ki, akkor küldök megtérőket csak egy év végre. Isten nem ezt fogja kimunkálni a bőjt, bőjtben, hogyha bőjtölök, hanem azt fogja mondjuk, hogy, hogy, hogy oda megyek Istenhez, és Isten megmutatja mondjuk azt, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiket mi milyen missziókat csinálunk, vagy hogy, hogy mit, mi legyen a, a, egy tanításban, mi az, amit mindenképpen mondja kell. Lehet, hogy semmi köze nincs az igéhez, de Isten ezt akarja elmondani. Vagy ment, hogy az ége szakaszhoz, vagy, vagy hogy hogyan építsek valakit, vagy hogyan oldjak meg egy, egy, egy, egy kérdést a gyülekezetem belül, vagy bármilyes. Most így magamról beszélve, de biztos vagyok benne, hogy nektek is vannak dolgok, amikre vártok Istennel. Isten a bőgyben és az imában fog vezetni. Fog vezetni. Nem azért, mert hogyha jól csinálod, meg hogyha kellőképpen sokáig mormolsz előtte, meg a fölkelsz öt előtt, akkor mondjuk öt után már hatástalan, azért korán kell kelni, hanem azért, mert Isten ilyen. Semmi extrát nem kér tőlünk, csak az, hogy állj meg az ő igazságában, és az ő igazságára támaszkodjunk, és az igazságát csak mondjuk el, és ő dolgozni fog bennünk. Olyan dolgokban, amiket maguktól nem tudunk kitalálni. Következő uh, részben használjuk majd, hogy konkrétum, konkrétum, nagyon sok konkrétum következik. Lesz egy ilyen váratlan utazás, vagy nem is tudom, minek hívjam, hogy nehényes kap egy csomó pénzt, meg katonát, meg embereket, meg feladatot, meg rengeteg pecsétes papírt. Úgy lehetszik, a pecsétes papír már akkor is fontos volt, uh, és, uh, és elindul a ő élet nagy kalandjára. és uh, amikor így, így jöttünk Győrbe, akkor előtte egy fél, bőfél évvel még Győr még semmi, sehol semmi nem volt. Májnt, hogy volt, csak nem nekünk. És, és így beszéltük Lucával, hogy kéne egy nagy kaland az életben, amit majd meséltünk az unokáknak. Ez lehet Győr egyébként. És nagyon jó az, hogy, hogy Isten így, így nagyon csodálatos útra viszi el azokat, akik akarnak menni egy útra. És azt mondják, hogy Istenem, akkor telegél az utazás szervezőm légy szíves, mert nem akarok rossz meg a legjobb helyre akarok menni. Úgyhogy látni fogjuk, hogy Nehémiás győrje, vagy nem is tudom, hogy, mondjam, hogy, hogy, hogy hogy hogyan alakult neki ez az egész uh, kaland, és, uh, és hogy Isten hogyan használta ezt a, ezt a szívet, amit itt láttunk most megnyilvánulni, uh, hogyan használta arra, hogy felépítse az ő városát. Úgyhogy izgalmas dolgok következnek, de legyen ez a házi feladatotok, és nem csak a hétre, hanem a következő életre, hogy, hogy amikor imádkozunk, imádkozunk, legyünk tudatosak, amikor, amikor csak elmondunk egy imád, akkor legyünk, legyünk igazságban megalapozottak, Isten igazságaiban. Amikor azt mondom, hogy hogy Én Istenem kérek téged, hogy akkor állj meg az Istenem kifejezést. és mondjuk azt, hogy Istenem, te, te ilyen vagy, és, és, no, és szent vagy, és te vagy az én szerető atyám. és te vagy az, aki, aki, aki, aki a fiadat se tartotta drágának azért, hogy meghaljon értem. Érditek, hogy hogyan változik a szív közben? Nem az, hogy Istenem probléma, probléma, probléma, hanem oh, dicsőítéssel indul. mint az alkalmaink, dicsőít, nagyon gondos vagyok. A dicsérítéssel indul, mennyire megváltozik a szív, ha igazságban, alap igazságban imádkozunk az imánkat, és elgondolkozunk Isten dolgaiban. És utána megyünk tovább. Ez is az a helyzetem. Isten tényleg be akarsz nyúlni az életembe ezen a területen? Nem ezért jöttem le imádkozni, de, de akkor majd beszéljük meg ezt. Ez is ez történt. Aha, tehát akkor meg kell bocsátanom valakinek, vagy, vagy mondjuk jót kell tennem a szomszédommal. És azt veszed észre, hogy 10 perc imádkozol, és még ami miatt leöltél imádkozni, még nem is tartaszod, de Isten már dolgozik benned. Legyen ilyen az imádságunk, legyünk tudatosak, legyünk tiszteletteljesek Isten fejlő, legyünk Isten igazságában megalapozottak. És Isten meg a végén azt fogja mondja, egyébként, amit kértem, arra itt a megoldás, és akkor, hogy oh, életem nagy kérdését Istenem megválaszoltat, köszönöm. Meg még 82 együtt dolgot, ami valószínűleg fontosabb volt, mint az él általam vélt fontos kérdés. Úgyhogy, akár a saját dolgaitokkal kapcsolatban imádkozzatok így, és még sokszor el fogom mondani, hogy mi nem azért vagyunk Győrben, hogy legyünk valahol, hanem azért, mert Isten minket itt, a Golgothát itt akar Győrben használni, azért, hogy elérje győri embereket, és megtérjenek. Erre akar Isten minket használni. Ha nem akarna minket erre használni, akkor máshol lennénk, és akkor ott akarná ugyanezt. De mi itt vagyunk, és Isten erre akar minket használni. És, ha ott van ez a szíveteken, ha nincs ott, akkor kérjetek, hogy legyen ott a szíveteken, jó, mert ez az irány, erre hogy jóha velünk tartatok akkor nagy kapotban. De kérjetek azt Istentől, hogy, hogy adjon igazságokat ezzel a várossal kapcsolatban, a mi, mi szerepünkkel kapcsolatban. És Isten fogadni igazságokat és fogadni vezetést, hogy mit csináljuk, hogyan evangelizáljuk. Hol legyen, legyen -e saját helyünk, és ha lesz, akkor hol, papírok már meg hozzá, úgyhogy már igazából el tudnánk keresni, de mégis, hol keresünk, és mennyi, mennyi összegér, mennyire nyúltozzunk a takarunk alatt, mennyire nyújtózzunk túl a hitben, pánikolós hitben, vagy hogyan legyen ez az egész. Ezért is imádkozzatok, kérlek titeket, hogy, hogy Isten hogyan akar minket használni hogyan akar használni, mert Isten használni akar. Ez egy igazság, ez biztos, mert tele van vele a Bibliai ilyenekkel. Csak épp a győr nincs benne, meg, meg a győrgyülekezet. Uh, szeretnék mi imádkozni most, és uh, kérlek titeket, hogy ti is imádkozzatok, uh, így, így majd Isten vezet, hogy konkrétan mik azok a dolgok esetleg, amit nektek szeretne, uh, de hogy, hogy így, így a gyülekezetért és, és győrért. Hogy, hogy a helyünkön legyünk, és ne csak el legyünk, mint ahogy Nehémiás is tehette volna, hanem, hanem töltsük be azt a feladatot, amire, amire Isten itt rakott minket éppen. Köszönöm drága Istenem azt, hogy te, te szeretsz, köszönöm Istenem az, hogy Te, te igazságos vagy, és köszönöm azt, hogy te, te hatalmas Isten vagy, és bármi, bármi van az életünkben, Te mindig állsz a, a körülményeinknek, és, és bármilyen támadás van a sátánnak, Te, te mindig tudsz adni menekülést, mert Uram, te, te legyőzted a sátánt, és legyőzted a bűnt, és legyőzted a halát, és, és feltámadtál, és megmutattad azt, hogy Te, te te neked semmi sem lehetetlen. Köszönöm azt, hogy kapcsolatban lehetünk veled. Köszönöm Istenem azt, hogy megszólíthattunk téged, és, és köszönöm azt, hogy, hogy, hogy használni akarsz minket. És, uh, Uram, kérlek, hogy, hogy adj, adj olyan szívet, ami, ami, ami nekem, meg, így, meg így mindannyiunknak meg gyülekezetként is, hogy, hogy lássuk a helyünket a Te tervedben. Uram, én tudom azt, hogy neked terved van ezzel a városon, és hogy azért vagyunk itt keresztények, hogy, hogy, hogy még többen azok lehessünk a te, a te dicsőségedre. Hogy még több ember megtérhessen, Uram, és a, a te szereteted még inkább kifejezhet azok felé, akik, akik úton vannak arra, hogy elvesszönek. Kérlek, Uram, hogy mutass rá a bűneinkre. Mutass rá a Személyesen és ilyen hibáinkra, meg mind gyülekezetként is. Uram, meg, hogy mik azok a gyakorlatok, vagy mik azok a területek, ahol, ahol hibásan működünk. Kérlek, uram, hogy. hogy, hogy Mutasd meg a te, a te mindent átformáló erődet az életünkben, mind egyének és mind gyülekezet. És, és kérlek Uramat, hogy, hogy mindig nyitott legyen a szívünk, és hogy, hogy mindig, amikor belevetsz oda valami, valami igét, akkor azt a sátán nem tudja kikapdosni onnan. És kérlek Uram, hogy készítsd a szívünk talaját, hogy, hogy akármilyen, akármilyen magot is szövetsz bele, bármit is teremjen az, akár tetszik nekünk, akár nem, akkor is legyen kész talaj. Legyen gazmentes, legyen kőmentes, készítsd durem a szívünket, és, és kérlek, hogy terelmi az életünkben mind egyén és mind gyülekezet is, jó gyümölcsöket, és kérlek Uram, hogy, hogy megláthassuk a, ebben a kanadban hogyre hívtel minket, megláthassuk a, a, te, a te hatalmas is, és, és még jobban akarjunk és, és, és dicsőíthessünk téged. Kérlek Uram, hogy, hogy vezess minket a konkrétumon, és bármik is legyenek azok, és a, és kérlek Uram, hogy azokért, akik, akik, akik úgy vannak itt, hogy, hogy, hogy így félnek esetleg, vagy, vagy valami kérdésük van, vagy hogy így, így, így valahogy ezt az igazságos Isten dolgot nem annyira tetszik nekik, vagy, vagy, vagy, vagy rosszul látnak valamit Uram. Én kérlek, hogy, hogy, hogy ezeknek az embereknek a szívében dolgoz, adj nekik igéket, amik, amik megcáfolják a, a hibás dolgokat az életükben, amik, amik amik új alapra tudják helyezni a hitüket, és, és rá tudják helyezni, Uram. És, és kérlek azokért, akik, akik harcolnak veled valamiben, hogy Uram, kérlek, hogy szeretettel formáld őket, és, és az ő harcaikban legyél partner, és hagyj és, és, és, és nekik békességet, és adj nekik választ a kérdéseikkel. És köszönöm az hogy te, te ezeket meg fogod tenni, mert te nem akarsz minket bizonytalanságban tartani. Köszönöm Uram azt, hogy Te olyan Isten vagy, aki, aki hatalmas és rettenetes, de hogy, hogy szerető, és, és, és, és, és a mi személyes mennyi apukánk. Köszönöm Istenem azt, hogy, hogy szeretsz minket, és köszönöm azt, hogy szerethetünk Téget. Az Úr Jézus, lehívnak kértenek Téget. Amen.